Ez ta ez, aliantza desberdin horietan ez galtzea. Erran bezala, Bayona Tarnoserekin lotzen duen Bayona bideitu kantonamenduan, alderdi komunista eta ezkerreko fronteak bat egin dute. Jean-Pierre Crespo eta Fabien Darambit dira hautagaiak. Ez dira berdeekin aurkezten, hauek beren hautagaiak dituzte bestalde, eta Francis Gonzalez ezkerranitzeko eta bokaleko hausapesaren sustengua. Bayona iri erdia, osatzen duen Bayona hiru eskualdean, François Coat eta Daniel Sipion dira hautagaiak eta horrere ez dira berde ekin aurkezten. Baionat angeluko parte bat biltzen dituen Baiona bat eskualdean, berdeak dira hautagaiak eta komunistek sustengatzen dituzte. Eta Aturri Errobi Eskualdean aldiz eskertearrak autagaiak eta berdea ordezkoetarik bat. Preseski zergatik aurkezten den galdegin diogu tibopatiaz patiaz lehuntzeko autetxi berdea. Uh, toujours plus d'idée toujours plus d'envie et de motivation pour uh, le secteur urbain laonce uh, et toutes les communes avoisinantes mon département. Donc comme c'est un territoire auquel je suis attaché je voulais vraiment m'engager là-dedans et et la liste. Itobiarekin segitzeko Walo. Angelun comunistek Jean-Jacques Doey eta Claudi Lagarde dituzte hautagai, biarritzen aldiz, Bernard Iturbide eta Sophie Jaffi komunistak, bainan, ez da autagai berderik beren artean. Ez dute ezkerreko frontearekin akordiorik lortu ere, bainan, hauek ez dute ez dutela beste zerrendariko osatuko komunisten kontra.